Mica, cea călătoare Mai ești amici ca niște furnici Ia venit aici, Ai venit la moșul Veniți aici, mai aproape Așa să vă povestească moșul ceva ah, Ce veste poveste bunul le E, una cu tălc, măi copii Care, care, care? Cu o mică furnică, de muncitoare și călătoare oh, Păi am văzut și noi furnici așa mușuroi, ah. care merg și fac un rând un drum lung, da, iar da. când unele se duc la primbare, altele se întorc încurcându-se în picioare. <laughs> Ei, du-te vino ăsta, are rostul lui. numai de plimbare nu iar de mușuroi lui. Furnicile astea călătoare sunt muncitoare. Iar omul de -ar vrea, de la ele ar învăța ceva. N-ai să vezi furnică mare sau mică umblând aiurea și fără rost. Fiecare are o sarcine și un post în mușurui și nu șirosesc -și vremea ca unii dintre noi. Și <laughs> eu sunt mică, dar spun Știu, știu, ia ascultați povestea cu furnica cea călătoare. Îngăoace, așa a vrut Dumnezeu cel bun și mi-a spus mămica, hai, pleacă la drum. Mai întâi să cunoști tu lumea, să știi ce e bun și rău și vremea, ce e soarele, cum bate vântul, cum sunt florile, ce e pământul și chiar omul trebuie să-l cunoști. Iar de alte vietăți, să știi să te ferrești? Și plecă furnicuța drăguța să cunoască lumea, micuța. Ea știa că ochii duc, și mintea întoarce. Că, văzând multe mai târziu, Știi ce vei face, Iar cândva o să-i și tu pe alții, Și uite-așa generații de oameni și furnici Îi învață de bine pe cei mici. Și s-a dus călătoarea furnică, Cum a îndemnat-o scumpa mămică. Am spălat și pe dinți, mi-am spălat și fața cu roa florilor Iar un firișor de iarbă m-am legat pe cap Iar sub barbă am făcut un nodișor Ca să nu mă bată soarele pe căpușor În dimineața aceea o luă spre răsărit Că soarele îi trimise câteva rază, știi, de încălzit Îi mulțumi respect. Toți soare ca a văzut-o și a băgat-o în seamă, ia o furnică oarecare și mergea prin miriște, rotind ochișorii atentă era să vadă tot și cu mintea, să nu scape ceva, dar să vezi surpriză pe ogor, dădu nas nas cu cizma unui vânător. Nu am mai văzut uh, E neacră uh, Și miroase cam urât Vai, vai ce mare e Și se mișcă apăsat oh, oh, Dar n-are Nici picioare, nici cap ah, De nu sunt atentă Mă strivește urâta oh, Dar sunt curioasă La ce servește sluta? Ei, hai că s au oprit, stă nemișcată. fie ce -o fi, eu mă urc pe ea, sunt curioasă, oare cum s-o chema? Și-o furnicuța pe cusătura carâmbului sus, urcând repede Iar când văzu unde a ajuns O loc amețeală Și ce frică Dar să vezi ce constată Biata furnică wow! Sunt două arătări Gemene Și negre cremene o Să urc mai sus Să mă odihnesc Pe un loc mai bun și să privesc Ia uite, a, astea negre, ce ciudate, ciudată, când o ia una înainte, când cealaltă, ce Dumnezeu or fi, nu mă pot umili. Dar o surată furnică mai bătrână cobora cu o firimitură în gură, curioasa asta mică o oprește și o întreabă. Ce e asta neagră și strâmbă și are un miros puturos? E pom? Oh, nu, da. e o cizmă. Și întrâns ai un om, dar fii atentă când ai să cobori că poți să mori. Da, ah? oh, eu am văzut un accident de mangrozit oh. când cizma omului, trei surioare, ne-a strivit. Și zici că e omul ce se vede în sus? Da, nepoțică. Hai că eu m-am dus drumul mă mădușo, și mulțumesc de sfat Ia hai să văd și omul dacă tot m-am urcat ha, Ciudat se îmbracă omul la picioare Le bagă în piele groasă, de ce oare? E, cred ca să facă rău și să stridească tare Tot ce întâlnește în cale Pe pantaloni ajunse furnica neștiută avea pravânătorul în fiecare cută Mergea ea în zigzag, zag aiurea în zadara Și nimeri naiva peste un buzunar Să cobor, să nu cobor în el ah, Ce să fac să chipțuiesc mai bine? Eee, dacă rămân în sac Dar stând pe din afară n-am să-l cunosc pe urmă mi-a spus mie bunica și sfatul un minte-l am: în viață să nu trece așa cum trece vântul. E bine să-l cunoști pe om pe dinăuntru. Hai să-mi iau inima din să intru în buzunar. Te noi găsi nimic, e să repede afară. Ce întunecare, în groapa asta mare! De ah, deci ăsta-i buzunarul, la ce servește oare? Și într-un colț dădu de niște bani de aramă, îi pipă cu grijă pe față și pe dos. ce deci ori umbla cu lucruri ce nu le aduc folos, sunt tari și reci, nu-i pus deloc mânca. Ia hai să ies de aici, poate mai vând ceva. Că zăresc o vale, o mica dâncitură. A! Oh, tot buzunar să fie, că are crăpătură. Hai, hai să mă pac și aici, că nu-i mare scofală. Voi, ce miros urât! Mm, mă ea prea sfinte, ce buruiană! Mm. Oh, și gustul nu e bun. Dăduse furnicuța de fire de tutun. Dea flori frumoase și blând mirositoare și în buzunare omul, buruieni otrăvitoare. Hai, hai să mă urc mai sus pe gât să-l văd la față. Vai, ce urât se uite și are și mustață. La ce i-o folosi pădurea asta, sură? Eu cred că m-am dumirit să nu-i plou în gură. M-a simțit, fucuța, pe mânică în jos, să nu împleznească una, că pare furios. Și alerga furnica scăpată ca din cușcă, oprindu-se săraca pe țeava de la pușcă. Se tot mira micuța de ce avea omul în mână, ea nu știa ce-i arma și pentru ce e bună. Vrea să facă omul de mă ridică în sus, Unde îndreaptă țeaba, iar ochiul lui s-a strâns, U s-a zmochinit la față, privește în sus, cu ură. Și deodată, poc, o bubuitură, ce învălui furnica în acru nor de fum, Și fuge vânătorul până ajunge în drum, Ridică zburătoare, e mândru și zâmbește. Coleagă strâns la brâu și iarăși o pornește, e mai înverșunat, atent, în jur privește. Hai să cobor în grabă și zic, Doamne, ferește, descap cu viață mamă, aprind o lumânare și pentru mine una și pentru zburătoare. Sunt îngrosită toată. De ce a făcut așa? Căci pasărea ucisă, spura, l supăra? Pe mânecă urcă furnica speriată, apoi o luă la vale înnebunită, iată, ajunse lângă tolba cu pasărea ucisă. Găsi o fărămiță de pâine, bine prinsă lipită într-o cută din veston, o luă iute în guriță și, în jos pe pantalon, se tot o ducea la vale să scape de acest om. A ajuns în iarba cea curată și umedă. A, ah, dar ce văd? Firimitura e pătată de sânge. Cum să o mănânc? În dată am să o și fac șorugăciune și, și dă pedeapsă, Doamne, celui care răpune. Spălă firimitura în lacrimă de floare și-o puse în pământ furnica călătoare. În locul cu pricina o lumânare.